Gabon entzule eta ongietorri metalgarrasira. Ongietorri ezte bat gehiu metalgarrasira, antxeta irratiko, metal saio horiko berenera eta bakarrenera ere bai, larogaita beratzi.zazpian, larogaita mar.bostena eta interneten bidez metalgarrasian.wordpress.comen eta gainera aurkitu gaitzak ezue, bai Facebooken, bai txorrotxuan, e, metalgarrase biatuz eta baita ere e-mail kontuan e, metalgarrasearroba gmail.comen eta gaur e, esan bezala, e, saio berezia e, izun aukekin, hemen daude. Eh, bueno, hitz egin dezaketzu zute. Hemendikan aurrera ja, zuena da saioa. Eh, hemenditu ba, Gorriti, Lutxi, Andoni eta Jurgi. Agon, ibe, agon. O, ba, bai. <laughs> <laughs> Oinen la 6 ja betegoitzen hemen eh? gutxo horra era. Eh, orkesten eta gaur hemen zaituztegu ba Herri Baten Oioa diskoa aurkesten. Sarrera egiteko edo zerbait e, esaldi lapidario bat edo badaukazute? Ahermoña bueno, Berriña galdetu zure. <risa> Berrio prestandu de <da> Torriaga. <risa> Chego <risa> <risa> <risa> la agenda. Me cago ez dakit, ¿ez? Gustatzen zait, elkarrezketak ondo ateratzea edo Anibal Esbidenera da. Ez dakit. Bueno, e, ba, gaur e, asteko eta jendeak e, lehen elkarrezketa entzun ez duen jendeantzako ba abestiarekin hasiko gara segurenik e, aurrerapen singela edo esan dezaguko esan dezaguko dela denbora bestia denbora 2014 bertsioa bueno eh bonustragela jarri deu bueno va por tanto así que aurrerapen singela besela es baina bueno me ka buena de hecho isaio hondatzen ari zara bai bai <risa> bai <risa> <risa> denio basico ara beraz jarreko dugu denbora bestia eta gero hasiko gara elkarrezketekin ordun Denbora bestia, 2008 ugarren urteko bertxioa, lehenko elkarrezketan esanen esan nun berriña. Eta, bueno, ba, esan bezala, e, labetik, e, bueno, aier nebozuk. Asi, asi, ja bai. esan duzu lehenko egitza, ya. <laughs> ja, <asi batza>. <laughs> <laughs> labetik bero-bero dakar, dakarzu herri baten nue izeneko izenekon lana, e, pozik emaitzarekin, edo nola sentitzen zate? Baina, e, bura hulti bastante... Pusikatu da, dana, dana gugeukin deu, eta, bai, egitezen, guztua gatu da. Azkenako uda aprovechatu deu, be, genekan saia utak kanta sorta bat, juntatu ditugut, azkenean denbora pixka egikatu da, Uda aprovechatu da. Uda aprovechatu da. <risa> uda aprovechatu da. Non diktator eh, erribate no jua izena? izkoan izanak. Hori, Antoni, genantzuko, unik ustez. <gülüyor> hori, azkenako, abesti batetik handa atur. Pablemos. Ez, behori, ba, oiziator. Zera, abesti bat aukeratu genuen single moduan, eta, bueno, zekan tematikatik handa, ondo, tertetitzen, titul hori, ta ebaizan, abesti bat gena, urtatezitzen, eta koat, ba, esan da, bueno, abesti honen titulu erabiliko dago. Gainera, badaka, badaka nola aiteko baizlada ez, eh, dugun gaur egungo garaian, bintzat. Bai. Batez ere hori ba, bueno, pixkat, eh, palestinan egontzan isti hori dana, bueno, mm. egongo egan isti hori dana, baina telegistari eus <laughs> du gotatzen, ogan ja <laughs> ebon, <laughs> ebola bakarri dago. Bai, bai, bai, bai, bai. Eurires, bai. ja, eh? Ha, ah, eurires. Paso da. Horain Nikolas eta bintzak <laughs> entzendien <laughs> dira, nori importa zai hori. Bai, da. hori Ba, ba, bueno. Ba, horrei buru zingenun kantak, pixkat, ba, bueno, hori zagatun egenun, da izen buru apropos hairitu zutegun. Zinako kexatzean reflexiogu, xeak, eh? <risa> <risa> Onda da, kexatzea. Bai, hori <risa> una pentsat duainiko da, ez <risa> <risa> <Da, da. risa> <risa> Bueno, eskatuko dizuegu, ba, pixkat eh, lanaren deskribapenean sakontzea, baina eh, ondorengo esaldiak esan gabe, eh? Disko mardulagoa da. Ordura, bueno, orain arte aterat dagoen lanikoberena da eta diskorik borobiena da. Hizitu ze teoria izan, <laughs> <risa> Andonik esplikako gaudanak. Kika <risa> <risa> <risa> horreiz ega. Gaurriti. Aziai. Ha, si <risa> bueno, bainek elduena hitza erabeliko, ez? Eh? <risa> disko hitza erabelik erabelik, no? Zikera. Bai, bai, disco, ba bai disco, disko, bai, disko, bai. Ez aldi horiek, ez? Ez ki oso tipikoak, ez. Bai, bai. Oso tipu, oso <risa> actua, <risa> <dira>. <risa> bai. Bueno, bueno ez dakit, ikusten da aurreko lanekin komparauta, bueno, pixkat beste bide gogorrago edo traseroago edo hartu deula, baina, baina, baina, baina, Betiko estilotik atea gabe Eta hmm. bueno, nik usteet hori izlatia nortu deula Ez da la... Ba pixkat zutagar linia hortatik ateratzen nahi gehala Da bueno, ori... Ori dut, dut, dut, o, eritziz, e, ba hori... Nik usteet, Bentzan usteet, bentza nahi iritziz Disko askoz potenteagoa da, mm -hmm. da kartzuela Hainan gainera, e, produktsio atletik nik usteet e, zeindua goa edo pixkat e, zakitez Garatuago bintzat Bai, azkenian joe, baina... Ya... Gaztiak izango ja, batzukmen... <laughs> <laughs> bueno, bueno, ba, baina bagoa, era urto batzuk hemen nazka amaten. Ba bueno, pa fiska gure ikastera egera, da hori. Hm, bai. Pentsatet islatzen Aurreko medio baina via los de Chillao, pentsaz, grabatzeko diskoa ta nabaitzea. Material hobia dakau, experience gabe yo, pos da. bai. Eh, aurrekoan esan zenuten, ez? Eh, aus dakit aurratzen ezen, horrek esan zenuten, eh, lagun baten garaje, la gumba bai. utela. Bai eh honetarako zer hartu zute? Ba, garaje akustiko bat edo <laughs> <laughs> garaje profesionala. <laughs> Onda e, gure eh guren txegulo un, bueno, estudio publiko balakao eta mm. antze. Gu goke egin daudano. bueno, ai beraz, e, bueno, nolai garapen hori, e, esperientziak edo nola ezbait ere Lagun doa hori non abaritzen duzu, eh? musika esan duzute aldaketat egon dira atras eh, gero ez dakit letretan ere garapen bat egon den, nola ikusten, nola... Bueno, letrak betizan lagure puntu... Baina, ba. zura, <risa> zura. <risa> ininberdia, ininberdia dako. <risa> <risa> bai. Basikamente, eh? Baino... ez da eskau poetak atzitik an. Bai, ez, baina ez da eskau poetak atzitik an. Baina ez da eskau poetak Laguntza berrizatzen deo, bueno, bendikan... Gure lenoquí de Iker leturiondo, la gundo y guga un letrano da bueno. Tengo genguanes seguras que la gundo que gula. A, a, a, a, a ver, baña. de gurekin. Mira, su maia arraquizanda <risa> sin duzute John Mayer de de... Bate, e edo haitxeguin eh, esakit, Bertzularien batekin, edo. Y tú guía, <risa> No hizo nois <risa> Bertzularien batekin digun letran, bae, ¿Es? Es, es. Porque tan arrimazetud… Okay. Opa erako es, baña metale erako es. está rechegis Está <risa> está sondo belletes, eh. Está virako <risa> ez. Es. <risa> ondo, ondo. Ba bueno, eh bai un txingaldea bat. Eh ordun agian izan lekea aurrerantze uh, aurrerago ba instrumental bat edo, edo, edo? Igual, momento horretan <risa> ba ba oso ez dakit, eh. Oso alfern Zabieta, Zabieta, trata Edo da, hori, edo gutura egiten hasi nola <risa> ez da <risa> nuri ertzen. Hori, edo izkuntza raro batak, jendeak egiten dume Oiga. zela, itzaiten dugu zutai, e bazdakit, frantxez... En orko. Hori <risa> da, hori edo Game of Thrones zeiko Draki ana eta horia Game, Game of Thrones es eh, Game of Thrones is bu. Corretas hitz egin dezake guzta. Ara mierda entrevista esta. Bai. De miinak saleto. Hala gusteta Bai <todeta> <todeta> bai, gero gero. Ordu hitza izango du. <todeta> <do, todeta> <do. todeta> ba, Badugu luzeatzeko in... gai bat ondo ondo. <laughs> bueno, bai egon gara aurreko elkarrezketetan fiskat investigatzen, eh, gure gure lana egiten eta bertan ba esaten zenuten udan epe bat kaleratzeko asmoa zenutela, ba duzatu da hori, ez? <laughs> <laughs> <laughs> ba, bueno, me ha fechado Google garen non, ba, gure denbora libre hortan eta negro hago. Bai. Gra, grabat grabaketa epe barruan ingenun. Baina gero mezklakin da, bueno, pixkake jo lusatu zego da, kopian asuntuak eta azkenean <laughs> beti <laughs> lusatu da, diseinuak inberdiak da, la, ganazko dago. Uh -huh. Espera zuen lena lehenago grau batzea, bueno, behintzate gelditu zaizu da igual jo, lehenago grau bat nu, bat genu, ba, demorakio zango nukez e, disko biratzeko da duzakit. Gero, inkluso yeah. inpresio izan da, o sea, grau batzio epe hori bai oso azkar bukatu benua eta geo pixka atez erretzeko bai hartu benua espazioan egusten mm. bai. Nazketak eta maztiretzatzi bat hau Arare, erre ingeak guik. <tose> Grabaketan beti dia gauza bat, denge... Azkenean kokotean jo bukatesu, eta... <coughs> beti, beti izatea da, hainbeste aldiz joten duzu kanta da, hainbeste da, guelta da, guelta, azkenean... Baina hau <tose> guztatu zait, baina berdina da! Ez, ez da berdina! Hirurogeita lau aldiz jodugu, ez da berdi. Bai, bai, bai. <tose> <tose> Hoy se gertan ze, bueno, grabaketan, o sea, cantan, usted iraia edo hurria erdirako bukateta zeudela, ya. Y bueno, bitarte neunga diseño, kopiak itene bai, mm. dengola tardazte huet, tal. Vale. Mm. Bueno. Illa Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eburrengo galdera nioztu egin batean ba, erantzun duzuela, nahizta ez zuzenean, ze bueno, metamorfosia prestatzeko garaian esan zer duten ba, maus bat abesti konposatu zenituz dela, eta lan horretan amara agertu ziren ez. Gero honetan, arri baten oioan zei, eta horietako bat denbora den bergrabatzea da. Hora <girrisa> izan <girrisa> nahi du ideiari gabe zendetela ez. O... O… No? Important da. Ama bost… Ama bost Bat, bi disco ematen ditu zet. bi urte. Ez baina… Besteak. Besteak. Besteak, eh? Boreak. Boreak. Boreak. Ez dia… Ama bostodetan, tic, campo daude. Baina, letra seguro, baietz. Esa. Esa. Esa. Esa. Esa. Esa. Ba, disko bateatzen apixtatola… Surgitu intan, ez da? Hacinan idea bat genekan de grabatu da internetaiko kantako la… Ba, ole. Da, bueno, ba, eskenean bat ikin dizkaban botako dugu, da horregat ikan… Mm-hm. E-P edo nahi do... bezala ditu, borde da… Dizka botxa, ba. Ba, ez dut zinen diferentzia E-P, L-P… Ba, brin maizestea baino, supongo. L-P, long play. Vai. E-P, extended play, dala zingelan ba... tizka luziagoa. Ah, bale, bale. Esa manu nik ere badak itin baina. <risa> Eta zer dira, hordun, singeloiek bairu laua bestiek hartzen dituztenak? Hori singelo bezala saltzen dielak? Ja, <risa> singelo. Baina, hi epe bat da, iaia. Ia. Eh, baina, hi epe bat, ez que... Nuntagomu gaz, jarri, <risa> jarri mikro, jarri mikro. Hori, <risa> bai, <risa> <risa> kuartu milenu rongo atalian uste galt. Usted, bintzat, duz baldin bana oso naztuta. Vinilo txiki joe bat zien, Ah, bai, bai, bai. Ialdia bat, ez da, gize, ba, rollo gotik. Ah, bai, bai, bai, bai. Bena oso seguru, baina... Bai, Izanleki, izan bai, nire nahi ebiltzen da horre de DJ lanetan eta bar, eta hola, horako hola, ja. bai, vinilo pio bat e, ditut. Ta... Ah... Gero entzuna egiten daka zula eta... ez da egiten, ez du eki egiten musika, jo. Eee... Eh? <laughs> <laughs> eh, bueno, eh, aurrekoa nahi batu eh, asmoa behintzat eh, ep ja. motzera single edo ep formato, format bak eh, lanak aleratzea zen. Mm. A, eh, asmo horrekin zabiltzaten ben edo... Bari guztia betzat hori, hombre, guain launa bukatu deu, ba, goen datos enkontzertu, da nago defendatuko deu, eta, bueno, ba, bendiga horra, ba, plana, ba, beste borsei zei kantatera, eta berreiro hmm. berdinei, da hola. Plana erraztu bintzat, ez, edo bintzat... Bai, mo... zati gatu, zateiz du metela, koitean jokatzezu, askere galdian amaren kantako disko batitezu, luze, oso luzea hitu da, askerean... Os, ez dela nu. Azkenan igoratzen zkuariako batekin hitz egiten da, ioba, da... Azkenen gara, azkenen gara, teneta, eta behai esanion ba, ba azkenan zikanta eta hori atako bakarrik andatzen zin. Hobeto, porque Hello. oitura dago, que o ta canta gaio beto. Azkenako luze gatzea ham kanta eta Zurich esan duen bezerak grabatzen luze. Right. Gaudan askauta eta zei, amaina hona Gaina demora gehiago berra, amazkantatatzea Ordoen bat zei ba, atatzea eixo da ba. o, Igual dinamismo gehiago emate jozu taldiai baitaren mm. eh? Bi biurti, urte terrian, bein eta bergean diskoa ba, urte terri o... Teníamos este movimiento. Vale, vale, vale. Alierdeza. Activo. Activo, voy a. Activo. Esta vez te las quitas mix pa te do… <ríe> Aterazza que, <risa> que su te… <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> … encima de no lluvia a mi milla tamao. Urrengorteko soñuarekin, esta. da, ¿eh? <risa> <se> te somatzen. Barro cinta baño <risa> bajo. <risa> Voste euro valió tú <risa> Ba bueno, nahi bazute, eh, ga, eh, momento honetan, eh, eh, di, uh, bah, herri baten oiuko lanaren bestea beste bat entzongo dugu. Vale, eh, vale. Perferentzia erik, edo. Erri baten oiua, vale. onena. Erri baten oiua entzongo dugu. Eta, Edo ez. estan ugu herri baten ojua temazo eh temazo ta <risas> disco ikaragarria batez ba gura gurtzen garaela gaur ba ba es, eskerretan ezta eskerrak no como se dices agradecimientos eskerrak <laughing> eskerrak mm. <Va>. bai orra gartzen euskubiak <laughs> <laughs> metal garrasia <Dominas> euskera klaseak Ba, bueno, jarraituko dugu, eee... Taier <risa> ze gana, nun genio, nun gauz Bai, eee... Gaila da zen, orain... <risa> ez, ari patzutu nahi genuen, ba, autoditatua den lan augere. Eee, bueno, ez dakit, eee... Errezagoa izan den, aurreko esperientziarekin, ala traba berdinak urkitzen dituzuen edit, edizioari begira, do. Ez, Hore, eee... Eh... Horena biliza botatzeko gara... <risa> bandonido <risa> eh, <risa> eh, mierda eh, digos pagarra sanguetá metie sanguet eskerra que jurgi haga un group capa da porque peaga ver eh, <risa> aitia es va dia sang eh oñartik no lan eskarrena izan da hm bueno horrek laitusan ba va, esan da una leno vamos más a piñón fijo esta dana ¿ves? Eh. <risa> estamos curados ya oida oida aquí un cerdo onda <risa> Orduan beraz, eh, jurgi dapiskat, eh, anai handi, eh, hermano maior? Txikia <risa> <risa> ez, eh? Hortu ia bihotz ez, eh? <risa> Txikia baina hiltaia <risa> ez, da? <risa> bueno, hemen sortzen zaigu guri, ez, eh, saioko galdera, ez? Saioko galdera. Enbergo, genuke intro bat edo. <risa> A ber, ikusita, eh, metal garrasian izan da gero, Zihur gaude, ba, disketxe ehundaka day izango zen ituztela. Zergatik bukatu zen ituzten, zer zer egertatu zen. Ah, bueno! Gart nudi. Mazkin, realatu, saldu, realatu... ...ja bukatu zen asuntua. Zeraz, milionariak. Zeraz, bukara bat satxitsa gezik. Ez, egitzen, duiz bai desken izan, disketxe bat, lan nahitia baino... ...guletako jar dizkikunen baldintzaketa ez dia... Ez dira... Diabriak. Diabriak, eskenean. Ez es dira guztien guri, gure lana saltzek, behar salduberde, right. da, eskenean... Ba, tristia de banyo, ba, da, baino, badaki Teroski nina horrek ez dula, erosan. Ba, de, gure izkoa saltzeko, ba, konzertutan salduberko deu, da, esan gure, da, ba, horrela funtzionatu, berdeu. Esan lasai, eh, musikari indien etiketa hori, asko goztat zaizue. <laughs> <laughs> Betuztan morla zumai atarrak. Ha, <laughs> ha, ha, Ez, eh, broma zen, eh? Baina. Zaten dain gizit, gizit. Eh, bueno, diskoa borrondatearen truke dago bandcampen. Ez eh, erotik ere eskuratu aiteke. Eh, hau izan da, bueno, ez dakite... <risa> ez es kekizto que <Cristo> mahoa geha. <risa> <risa> ez. Azene, guze, guri ere, ba, bueno... Kopia kitiak kostatu zaigo, baino... Mm. Kanta, <risa> garabatzeta bari, guri De baldea eta segunez, ba, bueno. Bai. Bueno, sabaltzeko igual errese izango dala. Bai, bai, pentsat entzuteko aukera izatea ta. justu gaurre, gaur just, eh, Bendetak vendetak. Bai. Si sí, o sea, descarga garri ja. Aurrehastean, está. Aurrehastean, aurrehastean. Como esos parte broma <ja>, interna ja, estan da, ¿o está? Bai, jajaja, <risa> bai. Ez ezin, lasa. Ez ezin, lasa. Mostuko dugu, jarriko dut pipa, la la teto. Lasai, bukera nesango genuera argi aldituko zel amen... Bai, eta bestela, be, bestela gero sí, kagatuko es dugu, <risa> ez du importa, ba, osa. Ez jarrita. Ez bauri, orduan da eh, talde gehi joidek regalatzen da haien lanak, eta, bueno, aukera ona eh, bai zagaltzen. Gaina, bortatian zuke jarri eskeo jendeare eskuso balo izatea. Egi eta osait egia, susatu 5 € eta eta 5 € ematikise. Ona dian zuke nilla ama geheman diskia? Bai. Eta egia. Ba bai, auze gastian, gai. Bai, bai, bai. Auze gastian, mantzea bat. Gueniskoa beratik. Pues 5 € en ukieska 5 € en Va, ni borondate un truque ogelle urdo ordeindud camiseta bat engatik, o sea que imagínate. Bueno, pero ha océido a te carrico deo. ¡Oi, oi! ¿Eh? Oh, oh. <risa> boronda tía, boronda ente un truque. Maño, boronda tía. <risa> bueno, tú, eh, ¿nun descalagatu de zaceten jendeak eh, que suen, eh, lana? ¿Eh? Oria Andoni, que no Andoni, que Andoni da gure social network manager. <risa> manager, eh. <risa> Ba, izun hauken bandcampian dela izunau.bandcamp.com Hori da, hori da. Eta, bueno, ba, lehen elkarrezketa galdu zutenentzako entzako, eh, arraroa da, baina izan deke ez. Bat eh. ematek bai, bai, bai, bai, izan deke. Ba, pixkate, indezakon zuen historien errepasotxo bat, ezta? E, bueno, az, amair urtekin azten zate e, praktikatzen gutxi gora era. Bai. Eta gero, bai, eustut, 2006an e, ja iztun nauk sortzen dera talde bestela ezta. Bai, bueno, gan... ordundikane bai, bueno, ehondi abariazio batzuk tandeko <hírit> partekideetan, baina bai, gutxi bai, bai, gara bataldea finkatu batabideetan hingenun. Bai, magetatea baina pixka alde nago. Bai, ez, e, 2000 eta margarren ortetikam gaizkiz banago, bueno, andoni sartu arte eustut, e, formazioa gutxi gara egon gorrezen zenez. Ya, galdútalo. Vale, eso. Vimiata Ori se va <risa> <Es, risa> que eh. a en urtada, es… Es duel asco. A vesla ya, y que no es la razón. Vimiata Maika en Gurú. Sí, me mm. gusta. Ah, Vimiata más, Amaika. Vay. Gero, Luchi nanayak. Bimila ja, eta... Maieru, amairu. Amairu. Eta angoin ni bimila eta amairu guztakia otzaian sartu zan, ja bihurtu abide, daizte. Horaz hmm. pasatzen den bue. Eh? <risa> <risa> Zein gazteak ginen garai horretak. Den aurrera doa eldiz. Oh! <risa> <risa> Hor dago, kantaren zuntza. Horretik dago berriro disko. <risa> <risa> Go horatzeko, eta rongoen <risa> disko nire, egongo da horre, ez da? eh nebai egoratzen ba, aurreko elkarskatatik ba asíeran ba punk eta bueno delako guztietako ba ba bertsoak gaiten zen zen dituztela estuzote penchatu azuzenean edo sartzea ezakiz ez oparitxo bat edo <risa> <risa> Ez, en huevos es de es de planteado bat e, ba letra sai ezaten duena cerveza porros edo <risa> <risa> eso hemos Oso clasikoa, eh? <risa> baina eza inbeste. Baina, torri, torri da traje kindenak, baina eh, marradun trajea oh, clasiko, baina eza inbeste. <risa> <risa> Metamorfosiaen ibilbidea bi urtez eh, luzatu zen? Zenbat urte uste duzute ira ungo duela irri <risa> bateno joak? <risa> uh, beretan espero de guntxio. <risa> <risa> benetan, azkarra guatzen <risa> godeula beste, beste mm. Eh, bueno, eh, gure zure gurekin tsigien sare utenean elkarrezke, bueno, eh, diskoa prestatu nahi zineten gutxegoerez. Eh, ez. Bai, bueno, talda bai. batuk prestatu da gaineskanda, bueno. u. Orain eksklusiba modura, abesteak prestatu nahi izate bai o jo ez orain o porrak, bueno, bueno porrak. Ien batado baño es gai, sí, sí, es gai buruela rior tantu. Un konzertu batuk eman, disfruta tu, cantao piskat. Bai. Defenda tu, este nahi gotanda, pero... Guntxu bertan kalera <risa> tu bebo la joa. Estos músikos viven de las rentas. <risa> <risa> bai, ba. And, Andoni hau zuretxatua. Eh, zu, bueno, izun eh, aukidez hain eh, lauroban eta emonekin ere bazabiltza, nola banatzen duzu bora, Gainera univertsitatean egonda. Ba, alas moduan. Alas moduan... <risa> Ze monekin ere zebaitatea duzute ez? Bai, ze astelen ontan galeratu dugu sua, ze abigarre ziru arren lan auzte dala ez dakit. Mm -hmm. Haien karrera baina Luzia izan da, eta... Bueno, Igan Dian presentatzen. Aotxenean. Ta Igan Dian eo bai, Aotxenean izango dugu izun auken diskoberrila salgai. <risa> Musika zuzen anean estandian. Horreko Igan Dian izan... <risa> ahorratu bai eh, bueno, eh, durango koazokan eh izango zutera salgai diskoa izan genian izan genian bai izan zen utzen izan zen utzen cámara puta diferidoaren eh, arazoak dira eta daña aldebatik direktoko arazo da da bestez Hori da hori da eh, eh. eh bai es que ya da Yo sin un pentate, eh. lan dira eta eta bueno ez. <risa> <laughs> Ezin da beti, nahi dugun, nahi dugun enberaik ingeratu, ezta? Onke, okay, lan pe petuak ez musikaldetik, baina... Bueno, baina lan petuak, ezta? Ez, hemen gomendatzen dut, ba, pixkate, Andoni Facebooketik jarraitzea ez daki Twitterren, baina Facebooken jartze ditu ba, ba, lauropako hor gazkeak, eta, eta Neska, ez daki noizan adun, Neska norezik jartze ditu bai beraz, ba, bueno, ez? Eh. <risa> <risa> <risa> <risa> Andoni da Don Juan. Ba, Don Juan, no da, nora esan dut zute, yeah, community manager, ez <risa> <risa> <risa> <risa> Social network. <risa> Social network community manager, ez <risa> <risa> Bueno, hau ja pixkat den entzat irekita, eh, azken ba, musikan sherio edo zenbiltzatela esaten zenute baina zaila zela hori lanarekin eta ikasketekin konpaginatzea orokorrean ba ez dakiz zerbait utzi bar esan duten alde batera edo ez, musikaren aldeko apostu hori egitean demora libre de gente astean <risa> <risa> <risa> demora libre de da ohentse gaude garai okerren eta en saiatzego eta hori porque bueno universitatiak egin lanekin eta hori mm. uste inu ez dela bai en gelditzeko en saiatzeko baina bueno iten degu Sfortuada beta es. Arazo bien. Corriendo. Lana gana. La lana. La, la, la. la <laughs> <Entre> otras cosas. Causas <laughs> la. <Mean> bueno, ba, zer música? música? Música. Eh, Besta, este dejarlo de orden. La pujera la pujera becha, la pujera becha, la pujera becha, la pujera becha. ¿Por qué es tu ezaz tu mesetes a bestia? ¡La pujera becha! ¿Banebao <risa> <risa> <La pujera becha. risa> ¿no su? ¿Productores Ba, no en <risa> Kizuna, zulo beltean. Jajaa! Horrestando, Gu? No le izan azauna bestia? La pujeran echar! La pujeran echar! Eta, bueno, jarra hituko elkarrezketa ekin? Musika dago... Ah, oh, jirra gazu. Eko <laughs> esan <laughs> etxe. Bueno... Kontzertu eh, egi begira, bueno, eh, elkarrezketa egin genuenetik mugitu zeate desiente zer mauz junda dena. Bai, ba... Ugara zirarte, justo, ba, bueno... Gelitu ginearen kontzertu, grabatzeko, ba, ba, bueno, bastante... Ondo joan da, ez da gehi Bai, horita konzertu olau bilduen itun, <hazan> <hazan> <hazan> <hazan> <hazan> <"Za> ez <hazan> da, metamorfosia ateguen duenetik handa... urte... ...probe txuzkoak, ez da, politxea, erakarria. Erre pekatuko zen nukete, konzertu gehiu sartuko zen nituzke igual... ...alba zen nukete edo... Egia <hazan> esan, <hazan> maiatza neko gaizki pasanun, tabeznako lanakinda konpaginatzeko eta... Bastante infierno izan zen. Baina... Garai baten izan zela ia eta iau eta... Bueno, hazte gure nonten konzertu hemen men, hurren amen, hurren amen, hurren amen. Ia eta zua konzertuz da... Haia zen gutu da zen gehiago, bueno, hau jabukatziat... Ego, egeida da, hazte gure nagoa libre da kasula, eta ez du... Segondo, ez da? Baina, haka hori, hurren gogan monazu, ez da, ez da, ikte esatek, bua, konzertu agardiat. Digusten tamaina Bi vale. da, bi iru bi konzertu dela, Iru konzertu eginan ematen da, ne ustez tamaina politas ban. Tía potente hasi ganon. Vale. O sea, igual ya de tian lau Iru konzertu demanda berro. Hortegua somos puto. Bai, gajeo. Ni gerta ez. Se, se. La <salio, laughs> da, es. Eh, igual la hosta brutan, hasta brutan tan konzertu amatuz Eta burrengo, azte bura igual, ez... ...boste, deskanso da ze dundu eta... ...azte gine zer ez, azte burren... ...barran da, izate, bat horna bihar... ...bazkortu... Hori da, pixka bat, ba... ba ...igant den definizio ederrenaz, no la da? Bai, bai... Baina, ahipatu zuzute bihar... ...zaragozan, ez dakindu nola ditxeko zaten... ...bihar zaragozan, ose... ...lehenko koncertu ade Euskal Herriti Kampo... ...e... bai... Bueno. Bye. Euskal Herri Francesetik campo. Ahora, voy a ver, hoy Euskalerri ya ha Escalerría. No y parra el de Neu, Zarete. Estátum le un lelego concerto. Ah, se gaizqui el de tu Zarete en Anxeta, escalerati aquí. Esquerra, canxeta, en Bacarri, es que, que maten den, <risa> <risa> se ha llevado. Seguía vete barrué, Mierda. <risa> <risa> Suspensión. <risa> eh, Ahora, con el caristán, Frank, San <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Ay, que está Francia, se ha en el hunda. Ay, o se vaizqui, o Bueno, <risa> Eh, Basque Metal Country Bilduma eh, parte hartu duzu, eh? beste 15 talderekin, eh, bueno, nola juntzen hori. Bai, hori azkeneko, ba, omentzan Iniciosnaolan, o sea, euskal musika la difunditzeko proiektu bat. Eta, bueno, e, hartu omen zitun Euskal Herrian aktibo dauden 15 talde, heavy, o sea, recopilatorio da Jo, ba, eskertzekoa gureekin kontatu izana. Eta e bai eskertzekoa hin digun promozitulua bai asko kontatzen dugu hutsago. eskerrak bai eman porque, eh, asko lagun dugu bai. eh, diskoan portada eta bueno, diseinu diseño genera la bueno, eskerrak emendikan Bai, hemen nahiz ziren denak ba, kainuak egiten Aparatio. Eta denak bauzute mikroa Baina dena, denak kainuak egiten Baina izan itzaiten Ulertu ez du makarri izan da <risa> <risa> Niondoen itun pasatzen <risa> <risa> Niondoen itun pasatzen <risa> <risa> bueno, ba, Hau kontutan eh, bueno, bilduma hau Eta bai baken eguakeneko eh, Bandean leian Egon eh, diren euskal taldeak ikusita Eta akit Jarretzen duzuten pentsatzen, Euskal Estena sumea dela edo ikusten duzuten, pixkate indartzen joan dela. Hombre… M mugimendua badao, baina alare ustez sumea izaten zeriten dula. Hombre, ba, izatez eh, talde bezala, oso talde potentia. Ta, aberastazun musikalaba dago, baina ez dauna da ikusleria. Ikusleria ba, ba. hmm. ez da ota Bai, hori, ba, hori gertatzen da. Ba, eta, ta kontzartua joaten diren gure sale guztiak bai, bai, ba, matu, segurazki matut, ez seguraski. Ba, ba. ba. Metal garresi guak, hombre, o, hombre. hombre Primera filata. Behin esan genuen <laughs> kontzertu bat zeulat, ta torrezen tipo bat, gure zai entzun zu lako, eta ikuset zu lako kontzertu zeulat. <laughs> flipatua. Entzule bat gu. Entzule bat gu. Bas, zera, un saludo beretzat. Aude, aude, be, aude, bende no ikan, non ezen azun tipoak? Moskutik biltzen da. Hostia. Señor entzule. Moskua, e, sí. baina niru Moskua. Bai. Ah, bai, bai. <güls> <güls> Tia, nirako kono <güls> zaitxori. <güls> ba, ez, dakiz eta Rusian entzuten gaituzte, lana. <güls> bai, Putin erie, mendikande. Pul dero bat. <güls> bueno, eh, aurreko zailoan haipatzen genuen hizkuntzaren eh, gaia, eta, bueno, argitzen Euskararen aldeko apostua. Kaso honetan, ba, andonik eh, bueno, la, lauro barekin, Jendea erritu zenuten, ez, eh? abesti bat inglesez grabatuz, posibilo da hori izun aukekin ikustea. Jurgi sartu da horrez dakit, ja, ez? Eh? Se... Proba inda do, ja. Bai, proba inda. Da. Oarmaketan da. dago, eh, made art butz izan gau bat. abesti bat. da urbatea, ez. <laughs> <laughs> Igual, berzillon bateo inglesez alkozuner hori, baina gurek hagu zindako abesti ingles bateo... Es, gaina, ez... Es, Euskeros ez dana. Ez es, dakit, ez diot... Zentua zuik ikusten ez, horrein... Mm. Eh, Proyektu naguner ez dago. Amechori, Jakir, no, bakotza da Sagisea, mm -hmm. algún. Bai. Ba, e gai, ingelesa letra baiti <laughs> Eta holako erresagu izango sala ba, holako holako bat ba, ba, ba zakituz, ingeleseko ingesezko abesti bat hartuta ba zakituz, gustatzen zaizuen talde batena eta euskaraz egindako eh, moldaketa bat edu. Oro ikuste duzute. Jozo do plantadori. Euskaren gorein, sakit, eh? mago deut goratzen dut, ba, Olako zerbaiten entzula ba... ba ez dut goratzen nahi zan, un dio dendalde batekin. Eh, Rainbow ekin... Rainbow Legends, badakat. Bai, bai, oso Bai, bai, bai, bai, bai. ba, ez detuzten godeu eh, nire. Pero, ideia kuriosa <risa> iruditiz izan zen den ba hori ez. Eee... Eh, yeah, eh, yeah. eh, Ez da, letra ez da berdina, eta guztiet ez berdina da, hor lako ez dakit, moldak eta da ditut, bere letrakin, ta, eta ez dakit, igual, ba, konsideratzen zen duten. Ba, <Chrome> eh, adibidori jajita, ez de tuztu ingo denik. Ez. Zolia, guztu horregen. Jo, eh, rainbow esan dut. <ci Porto> <si> <si> <tis> <sono> nik jarrituko dut, bale, bale. Baldera hori, zura bota. Zein daren edera? bigarrena bigarren ja. a ah, barkatu <laughs> eske gara garodak, <laughs> Zineta, gara dekanoia eitzen da e, entzunet eta irakurriduan arabera espainia erestatuan e, euskera metala babesteko hizkuntza proposa bezala ikusten dute hau e, nola ikusten dut zuek e, paleto guia edo ezagite ez paleto ja Eh? Es, Peloteoa, ba, esan ez zuen. Paletilla? Paletilla. <risa> <risa> ba, ekarri altzen ezaket, eh? Ay, paletilla bat. Eta labana. Eta, puertu, aldera asko. Ez, bueno. <oriz>. Vale, urren, <risa> ba, eee... Erre pikau pavor, ez. omen esaten dutela, ba, eus, jende batzuk zuke, estatuan esaten omen dute. Ba, euskera, izkuntza proposadela metala besteko. Eta, ah. zer, nola ikusten duzuta, eh, ba. Baia, dibia ez. Eta, eh, etxun montu bat, eee... Eh, korrekzio bat nahi dut. Eh, gaizkira hori ere bai izan izan bar nun. Zen ikusut askotan ba ba ezakitu euskera jartzen dela, ezakitu goraitatzen dela. Eh, da e, ez her e, charrasan bern e, esan nahi, baina e, ezakitu urutzen zaitu jende asko, ah, euskera e, abestuta metala ozeondo gelditzen ez, da, igual euskaldun batek entzu dut, ta esatu, bueno, pues eske la sabes tu ta Mm -hmm. Bueno, gutzako Euskara ditzitia, 6.000 oh, egetzekit Baina, adibidez, eukasua Mallorca batzuk joan unian legazpin eh, esatezuela, suta gara, asko gustatetitzea mm -hmm. gola eta etorrizian batez ere zutagarren garren berrilea erostea eta <laughs> ekaldez, inkluso baldezik nun altzuen erosi Ezin ditzatu dela erosi ustez. Ez, ez uste Ez dituzte, Euskara, e, nahi koizkuntza musikala edo da Ui da, gala esatezuan Inglesare bai, adibidez Erderaz, banei, erderaz gauden... Popero. Popero. Ez daizki guztatzen. Da, ez musikalki txarra dialako... Letrak egona dia, esanai agona da, baino... Letrak nola galditzen dian melodian, Nei pertsonalki ez daiz. Ez daizan musikala Jurgi, hemen potroak izenak eta <risa> bizenak <risa> nahi ditut. Parón rojo. ¡Oh! A toda. Y, ez zakit, es, soy que penchatua, ezakite, hau norbaiten ¿sí? kentzuten du, pasatzen dio eta nolako, ezakite, feudo bat sortzen da bien artean, ¿estás? Eh? Grupo vasco de metal <risa> radical contra la música española. Ez esa, <risa> ah, eh, es, es, es digo, hostia, me llamo Bay Nail Personal Kit, me ha gustado izantze bai, hmm. euskeras edo ingleses. Hombre, paustos colores se va. Mhm. Bueno, ba, pixkazte zaletasunekin sa, sartuta. Eee, bueno, ipatzena ditun taldeak, zen talde edo musikarekin ba, guztatuko litzaizueke, ba, grabatu, konposatu edo kolaborazioaren batek egitea. Fiturin batek egitea, ezta. Hemen egoia irintziak desberdinak, baina ikaragarriak. Bueno, bakoitzak orduan mikroak de, dituzute denak. Haruntzi gase. Ja, ja. Eee... Eh, bai, barketo. <laughs> eee... Eh, ba, bueno, ba, zein e, musikarrikin edo egingozen dut ket... E, musikari abezlari edo zer, e, egingozen dut ket... E, ba, ba, Eza, besti bat edo... Edo kolaboraketa bat, azken filan. Baina, zerbait e, gehala o edo zein aldu izan? Ez eee... Eh, batean baten... Eh. Agian... Agian bikuz pegiak... Eh, <laughs> Inter Interesgarrek esango garraka izango litzateke, okay. zen ikusten duzute ba zein zeinekin nai nai kono, eta zein ikusten duzute igual eh edo ni beti pff, korai patu <risa> ba, xagat, antzuno, ez, ez de nere Aitorgo sabes mai topikoa dala, doso topico da la beticuadala, llevo ni dentro con berekin nigo loke. Ba ni que estan resagat, eran tú una porque es este pagarikan meta lanzuten ni, ni que entutet den Igual-igualtze izan eginean. Danagin oso guztu dengo nuen eta inungo Eta baina izen bat, agian... E, Zagit, ba, igual zerbait gure esan oterako litzatekez... Litzatekez, igual, e, gure estiloa, baina. Ba, hori igual jasuz beratzen du. No? <risa> <risa> <risa> eh, zaber, baina... Azkotan da, zakit. Beti gentzun du no, betiko musika, bai gukentzun du no, ba, metal, metalika, latzen zut agar... Mm. Olako taldiak eta... Igual z, sin el gerente, o sea, de ninguna reserva. Territorio urtekin ningúnunque. No, no rakin. Hay O sea, ni alegre conchian eta irratian zuten, lauro bat entzun izande derratia nada, si. Denetikan entzutetik. O sea, vale, an de ninguna reserva. Vale, ordun Andoni de quien digo es más. No ni güan diteta, vale. Coño, se gustó a <gülüyor> <gül> no, right, Bai, ni bai. <coughs> bai, hau ezta, nik Bobby hau berkileako bobi blitzekin mm. Ze, iku, Zikuste dala, jo, beti onda en segunda linea, esta? baina piene de cañon, bai eta bai. Bai, bai taldia bai. Ber nire bai, bajista biorezatuko nituen, azkenean bejarrer Zimpri <laughs> ahi, gondun egon la espada en la mano bai. Defendiendo eta konzertu bat, diskoa gaina guantxe honak atartzen nahi dira Baita mm. bea eta exo duzeko edo zeñekin baina gondun egia, zabe, hor da hori beti Exodos ganía, Beti. Bastante trayera que está en un minuto. La guay engaña la... se ha vuelto a dar. Cetro. Pero fantástica. A Beslar está verdinha, ¿está? Eh. Yo quiso en Fabulos Disaster en... La loguita... Piku. O vai, cuando la logue usted... Yo mm. quiso en a Beslar ha vuelto a dar ondo <risa> so, so, <risa> sí. in <risa> sí. <risa> es que, da. Jo, zure gain da. Jo, zure in da. Berekin bai Ondo, no, no, no. O, gorekin ezik. Eske bai jaite nagun eta eta eta beti beginak. Ta <risa> bueno, jarraituko hau, eh, eh, bueno, eh, erantzun beharra dago. Eh, Zein da azkena, azken azken, gen, azken heti, o, bueno, ha hecho un azken disco ero bueno 2 años sí, eh bakizuet. Betu banik atzo gauan bertan bankan ban kampetik angetzi diska bat, Barcelonako doom metaleko recopilatorio bat, 20 mm. piku kanta bestekoa. <coughs> Facebooken agitu nun eta ikusi nun eh segunda recopilación ya está en marcha da. Ba, ba lenengue etzungo eta hoixo, eskakun atzogabean. Barcelonako taldeak. Ba, bai, bertako taldiak, ingelesa gehienak. Eh, e, bueno, en el ensayo, ensayo batuk, eh, talde bat, eh, Palma Cabo Diela. Eta du mentalait dute, da gustatu ez da ezazu estiloa da. Ba, igual hoy he vuelto de discoteca. Vuelto de eh. San, esa la que esa que te Nico con Nico Soto Diela. Hai. Eta diskoa benetan, ezagin eh, ne, eh, asko gustatu zintzai den. Ezagin, norbaitekin jo erantzun behar du, edo... Bai, bueno, dula hiru ez astele nontan. Ez aurreko astele nian, ez du... <risa> Zer, afnaketik gaun buetatxua umatenean hitzala, ba, ikusen on, Machine Head, The esan non bua. Gaina, <risa> <risa> rekomendatu zian lagun batek eh, kariz, nos blideko izan dakoa, rapenu, rapa nuik izan eta esan <risa> non bua, auneria da. <risa> Man ikazkeneko agerzi nuena iunakoikoa. <terea> <matea, terea> no. Eta atzo elkarrizke daako! <terea> <terea> ja haina eman zian du zerako ez daka diru eta mu 0! Sergasko. Se <risa> <risa> no eh, <risa> <risa> <risa> eta agaña ze kau emanda zero hartzeo bien baek. Ire korreguar derrigores, ida ziverde. Ya ficheuta de otro. Kauen, ¿quendu? ¿Quendu yo su cerveza? Está buena eh mm, en zut, eh, zen igual, sen nuestro su igual de la Urteco Diskoa edo. Estilo gustitan, eh, entzuten entzutenduzunaren ba saquito. Aurten, ba nik hau izan da urteko diskoa. Bueno, a eh, urteko diskoa, ni wanchenado zo enganchautada, Polvier eh, eh dun metalbait. Pues macho, sazun eta du metalian fiska de tal. Ahí cegado. Eta hoeek, pues ta hoeek gachegita jaia. Vaya, ustena ta de diskoa oson, eh, ja san. No esano disco? Está aquí. Oso espamona. Es pues, es que ni han siete suertunitas, diseña beira edoten. Ez bai, bueno, está quites. Diseña diseña aquí. Baña ona guia san. Ona. Da uh -huh. bueno, este Investment Bay gusto a era era do bato Estibaña Villaisanda. Norbaigilan somardo. Ba bueno, aurteen ba ni gustea asko gustatu zait. Beñatik grabie gata du un big proiektu bat gata du un berria ta oso rekomendabila Iazko bidizko neko nituz, egin patutzen goziala kautan neko kritikatu izan dana aotzagatik en batez ere, eta nik uste kreston lan egin duela eta gobernorsen <güls> ega izan da perfektua, nek uste? Gobernorsen egin egin egin agerre oso onak eh, Osa maratuzerbait? Os. Cristina Aguilera... Sa, nik paraian, eh? ez eta gildizeko, nes? Paula Luraneko soduzko na, eta Bai, bai, ez dakit. Ben, nik res, nik Bai, bai, bai. Azken aldean, deskubritu zuten eh, talderik eh, metal arloan, ez? Eh. Ba... Ez pamegiteko o... bizkat, eh, guk o... bat ez ba ekartzut? Eh, talde, ba, metal libre egiten duten, talde pilo bat, ez dakit, ez da, talde ezagunak libreak. Nari bardintza, nari... Zena, dakak copyright ikusi dut, bantzanpea. Davider, kanik esan berde una... <coughs> Gurentako esan talde berri bat eskuriteola gogorra gabatu. Na, ikizten zen eztoria. <lata> Zerillo. <susurra> <imagen> <susurra> hau bai, hau bai, hau bai. No, eta, du, raiz ahe! Zer, zer, zer, zer, zer. ikusiko du talde baten bateratzea, azta? Jo no. Ego, hau zah, David. Esker gazko, horri te. Madre mi. Ezko bera eskubierto eta ¡Megadez, joder! ¡Aguien! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Los, no. que tienen, tío! No eh, a Nick, <risa> A Nick Rage, esa auto, eh, te va vale, la llave. Rage. Rage. Ahí. Bueno, no eso, rato. o sea… <risa> ¡Pah, alba! Eh. <risa> Krausk. Nick, Nick Rage, eh, ¿No dices auto en Rage? ¿Esta aquí? ¿Niko? ¿Esta aquí no la? O sea… <risa> eh, <risa> vale, Nick. Ahora, <risa> el cariño que tenemos ahí, es Anul… Música aquí ni… ¿Enega la… que está en… Hmm discografías. Bueno, es que gukere bai, bueno, saio bai, te digo, va, pillo de atención de huevo ahí, ¿eh? Había de acá la copilla, nere haipo con música guztía, o sea, van ya azotar. El gran buru del metal. No digas eso, que luego fallo las canciones. ¿Tú no te ha bestiao? Jartzen no de men, Megadez. Sinfonía of Destruction. Power Rangers, se llama, ¿no? Está aquí, ¿eh? Igual, Power Rangers, telesele a bestia, Megadez, ¿eh? Vay. Y corías a King Gorit. Es, va Da da mítico, vaya, ¿o? o sea, me, eh, Power Ranger bestia, me agradece nada, da i cara garria. Metala de Rumey. Ondon. Bueno, va ya. Neiga ver itchigaralla se yo arena mailera. Oh. <s2> <s2> ah. <risa> <risa> <risa> está. Vay, se está. Beste hor dugu bat, botako dugu? Horrengo <risa> asteako. Osa, horrengo horrengo asko. Bale. <risa> <risa> <risa> Bazakiten, haukeratu zuagian azken galdera edo, ez da? Azken galdera? Bai, hor responsabilitate guztia, matei zuzuri mm. ez da. Mm, bueno, ni Nik bukatu nahi nuen, bukatu bukatu guan. Hala, bota mikroa, ja, ah, ah, bukatu, ja! Ah, Jastara. Ah. <risa> Ez, ba, ez daukat galderariko nahi, nahi? Ez karek asko rajoi jauna, zure plasman. <risa> goazen galdera tipiko bat egitera, ez? Oh. Nor behartu duzue zuen disko gantzutera, eta zepen txatzen dute zuen amonak. <risa> Eiten duzuten musikaz. Nei amonak ez duentu, no, hindi, eh, gandere musikaz? Ez da gairitzu, no, hindi? Gehi egin maitea, jazuz, Eta esaten du ba, beti bezala ondo da, hola, esan guztiak. <risa> Eksinu? Egila. Egila bai. Noren egila, ez da. <risa> Hane gurasok, eta, bueno, esan du pixkat, bateria omen da hor demaseo ato trapo, baina nire esan du ba. Nire esan du ba, Ba guain bateria gitzen gau, aita erakutsu diot, eta esan du, ba zen da soinu, baina... Os son dos sonatos, parecíis ahí un grupo de no sé dónde. <risa> no ¡Ori os no, no son crítica no sé no sé ahora, da! ¡Ori os son crítica Porque más va a hacer que te digan la o vía a veces la bala, ¿no? ¡Más te un campo, tí, la torre Ahí está, va, agurazo va a tener dana, que te diga torre, so, ori os son está. Va, aquí están, ahí, ahí está, va, usted, así, leña, leña, leña a la escuela o la gondú, leña a la escuela o tal día, Va wow, a ver garaian bizkaira jun gineanian, 17 buscarse la vida. Está. Es que gikasko si aita, zure laguntza gustiegatik. Te quiero. <risa> I love you. <risa> Taldeko poskarren, 12 garren, 27 garren parte está. <risa> Road manager. Vea, <risa> escuchia. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, va, onekin bai bukatuko dugu, ezta? Abestatekin, ez? Sagurtuko Otsak, izun nauk... Izun nauk, izun nauk, izu nauk. Izu nauk. Izu nauk. Izu nauk eta ez dakit, bazute zerbait esateko, edo ez dakit. Bueno, ba... Ia, zaragoza, juntanak, ikustea kontzertua. Eta aurreko hastiaren joan unk konzertu izan zen, putanak berakoa... Eh? Beran, ez da? Bai, bai, bai, beran. Eskida. Nungo taberna? I... E, itzuru... E, e, ez... <laughs> Zurun utzian xofukatsi, zurun sumaikua i eh, hostia, ja, el icono i cuyo i cuyo, Spotify falla, hostia, corri esto, ¿sabes? Ah, ser O Spotify en erebay online. Spotify, iTunes eta Oye, oye, oye, ¿qué es eh. Etallo tú, eh. Etallo bai. Videoclipa, parner, bai. Videoclipan gutxi gorabera denbora ez artesak gouo horreradoa, espeziatu de cada videoclip pant, grabada lan berriarekin. Horra okay, Me eksklusiba, Metal Garcia <gibuanko> etorri leike. <gibuanko> Eta bueno, eh, ba, beti bezela eskerrik asko etortzate batek. Bai zut, hemen mikroak irekitak dituzutela Gar, zuren garagardoak oso estimatuak direla mendikan. <risa> eta iriare. Eta, behar duen, agurtuko usaiua eh, izunak abestearekin. Hori da. Erre eskerrik asko, er eskerrik asko milaka sale hor irratian zaudeten hori. Entzute gatik, eta guk hurrengo azter arte agurtzen dugu. Eur arte! <risa>